je bil prvi film današnjega filmskega večera z diskusijo. Zdaj pa vabim tukaj v spredje današnje goste, pač prvotno smo si zamislili, da bi tudi v krogu debatirali, ampak zaradi trenutnih epidemioloških razmer ne bomo premikali s sedežo. Uh, vabim pa goste, da se mi pridružijo. Ja, še posebej bi se zahvalili eh, Društvu za razvoj humanistike, Zofijni ljubimci in eh, Robertu, eh, ki so veliki meri pripomogli k temu današnjemu večeru. Eh, tudi v produkciji eh, Društva je nastal filmček, ki smo ga pravkar pogledali. Eh, pa mogoče za um, neko tako otvoritveno temu um, dam pobudo gospodu um, Šimencu, um, da predstavi koncept um, filozofije za otroke, programa, um, ki je, ga predstavlja filmček, pa potem mogoče nadaljujemo. Ja, dobro, je Mene je pa danes teško govoriti o nekaj enaknem konceptu, zaradi tega, ki se je učin, ideja razširila po vsem svetu eh, in so v različnih državah eh, način dela. Na eh, ta način, da so tam prilagodili ameriške grepiva eh, v svojem kulturnem okolju, ali so lahko poskušali pravzaprav sami izpeljati nekaj podobnega. V Franciji se je pravzaprav to dogajanje z otrok, ki je razvijal od Amerike. In v Angli, ki kar počnejo, delajo nekoliko na svoj način. skupni menovalec vseh teh projektov pa je ta, da imamo poskušati filozofirati skupaj z otrokem. Skupni imenovalec je ta, da se otrokom da besedo, in da se otrokom, pri tem, ko se jim ta beseda tudi pomaga, da bodo lahko o stvari, ki jih zanimajo, razmišlja, pravi, ne? da ne bodo se bodo zražali svoje menje, ampak da bodo poskušali tudi narediti še korak naprej. S tem da se potem znotraj tega konteksta potem dogaja marsikaj in so učinki, ki jih opisujejo To tako tako, kdje če mogoče pomestiti na različne ravni, Ista, ta začetna ambicija Lipmanova, kakočiti kritično mišljenje, se je zelo hitro potem dopolnjevala, kot Lipman sam bi potem kritičnem mišljenju dodal kreativno mišljenje, potem skrbno mišljenje in greš iz tega dodel v sodelovanju mišljenju, korejci so se, se pravi, da se v različnih kulturah, v različnih kontekstih skušajo eh, ki so vsežnji, eh, to, ko se to dogaja znotraj šolskega konteksta, govorijo o državljanski vzgoji, govorijo o moralni vzgoj, se z demokracijo in tako eh, se, se pravi, da Imamo nekaj, kar bi lahko znašel z eh, družinsko podobnostjo, kot eh, so prakse, eh, ki imajo, vendar, neko skupno jedro. Namreč, da je dobro, otrokom eh, in da na drugič ne vdovem pomagati otrokom v mislih. Eh, potem so pa eh, pravzaprav tudi stvorenje, ki počnejo različnih držav, lahko precejšnje razlike. Eh, toliko za ta obrok. Ja, mogoče še pod vprašanje, v kakšni meri se razlikuje filozofija za otroke kot šolski program z drugimi od drugih nekih, mogoče sodobnih pedagoških praksih, prav tako daje otroku možnosti izbire, odločanja, pač določanja vsebine v pedagoškem procesu. Jasno je, da v brško šolski predmet je v specifičen kontekst in se, se mora pod vrčno ovočenim pravim. Zato bi jaz sam prej rekel, v kakšni meri se filozofija razlikuje od drugih področij. In moj občutek je, da se filozofija v drugih področij razlikuje, potem, da ne izhaja iz nekih naprej danih temeljev, ampak poskuša te temelje. Predvsem. Če vam dam nek primer, ki je malo pristanski, nekaj zamevtelešal ne, izkušnjo tega, v čem se filozofija razrekuje drugih predmetov. E, nekod sem na maturi videl vprašanje v neki maturitetni poli ej, in tam pisalo aha, razprave o temeljih problemih Freudove teorije. V e, tem sem vprašal, to je pa kaj dažko vprašanje, ne, še jaz ne vem, zelo dobro razpravljati težava, tvojega teorija, potem sem dobil odgovor, to ni toliko težko, se boč veliko vse piše. Se pravi, da, da je nek pristop, kjer imamo že dano odgovor, in to ne pomeni, da, da znotraj tega področja ne mislijo, da zelo kritično razmišlja. ne razmišljam. Ker vedno, tisti odgovori so kritični, do fajno. Ampak v nek način se sprejme, da je neko temelno znanje, ki ne zne neoprašljivo in se potem na osnovi tega razmišlja. Pri filozofiji se nekaj zdi, da ravno tisto temelno znanje, tisto kar se zdi neoprašljivo, lahko poslavo bolj uprašal. In se lahko s tem zaradi suhaža. V tem smislu se mi zdi filozofija bolj radikalna od drugih področjih. Pa ne mislim predvosto, filozofija politici. Da, lahko to razmislimo tudi kot neko dimenzijo drugih področj, ko ima vsačo področje tudi to možnost, da svoje temelje postavlja kot vprašanje, ampak se ne običajno ne dela, običajno se izhaja z neke poslovne paradigme, ki je ne ki je problematična. Recimo, če, če sam svoje študente na univerzi, bodoče očitelji vprašam, kaj pa je vednost, ampak kaj pa je znanost, bo domirali običajno tega. Zakaj to v to vprašanje, ki bo znotraj nikoga študovskega procesa, bolo na montaj In potem, seveda, jaz lahko damo odgovor, kaj je znanost. In potem bo ta odgovor tisti, ki bo ne vprašli v vsega. In bo potem v, v tem smislu, Tudi ta odgovor ne što ni ta gotova vednost, na kateri se lahko odprejo, na kateri lahko izhajajo in na tem lahko nekaj te ne V tem smislu se misli filozofija, drugačna. Saj ta filozofska dimenzija, tudi drugih področji, drugih ved, drugačna od tega običajnega, ki se izhaja iz, iz nekih spoznanj, uh, in se preprosto na tem, da radi, ne da bi se te, te temelje zares pod podvprašal. Ok, mogoče, da ne bomo tak zelo togi, vabim misel, da je bolj dinamično to, se oglašate, posegate, dvigujete roke ali pa se enostavno prijavite drugače k besedi, sicer pa mogoče iz tega ravno štud, izkušnja študenti, če dam besedo naprej, gospod Grušovni, na kak način je prav ta, recimo, povod ali ugotovitev Lipman, da pri študentih je že prepozno, da se očijo razmišljanja na tak način, med tem, ko pač pri mlajših otrocih to še ni prepozno, kdaj je v bistvu ta, je možnost prav določiti to mejo, ali gre samo za drugo, drugo obliko dela na različnih starostnih stopnjah? Uh, ja, najprej hvala, no, da ste mi povabili na današnji večer, Na ta dogodek sem vesel, da sem tukaj pa zapravo v Gustavo, prvič sem tukaj v tej, ne vem, pa je to avtonomno, co ni, sem vesel, no, da sem stov v teh časih lahko in da govorimo o filozofiji. Zdaj to vprašanje, ali študenti razmišljajo, je tako, ne, seveda razmišljajo, je pa res, moja izkušnja je ta, da se zelo razlikuje od študijskih programov do študijskih programov. Jaz učim na različnih, pa tudi na različnih sem učil, mislim, da več kot 20 različnih predmetov v zadnjih 13 letih, tako da imam nek pregled od naravoslovnih programov, recimo predavam na dietetiki, na programu dietetika, potem predavam tudi na biopsihologiji, pa na vrsti pedagoških programov, od predšolske vzgoje do razrednega pouka pa tudi pedagogike. Predaval sem filozofijo, na no, oddelku za filozofijo, takrat, ko je še obstavil v, v Kopru. In potem, da vidim, kje, na kačnih, tudi na tej podiplomski šoli Jožeka Stefana na tretji stopni na doktoratu, kjer so kemiki, fiziki, skratka različni profili ljudi. Tako da mislim, da imam nek pregled in bom reko takole, zelo je odvisno od programa do programa. Ponekot je tako, da se zelo hitro oklopijo, Sem se mi zdi, da vsako uči filozofijo pristope za sprašanje, skuša motivirati študente, da govorijo Prva stvar je tata, da nekatere populacije nekako ne gledajo čudno tebe, potem se samo čudno gledajo in ni čisto jasno, kje je zdaj powerpoint, kje so drsnice, kdaj bomo začeli jemati snov. In uh, potem potrebujejo, tako se mi zdi, da mogoče eno ali dve srečanje, uh, da se unesejo in potem, ko seveda začnejo uh, to možnost, uh, začnejo seveda razmišljati. Tako da bi rekel, da uh, je mogoče ta neka institucionalna, od institucionalne kulture na posameznih študijskih ki se mi zdi, da je veliko odvisno. Uh, Mam občutek, da je to res, da s časoma ljudje, kako bi reko. Uh, nehamo razmišljati no, ali pa manj razmišljamo. Uh, mogoče tudi za to, včasih razmišljanje ni pretirano praktično, recimo kadar moraš plačevati porožnice, če veliko razmišljaš, dobiš opomin, da jih moraš plačati. Ne. Skratka, se mi zdi, da ta pritisk odraslega sveta je preprosto tak, ne, da nasili v nek konformizem in se mi zdi, da res za leti začnemo manj razmišljati. No, smo pa enkrat naredili uh, eno diplomsko nalogo, ki je skušala potrditi te uh, uh, uh, uh, ne samo Lipmanove, ampak tudi navedbe Gerrta Metjusa, Gerrta Matthews v eni knjižici zelo, zelo fini prevedeni slovenščina filozofija in otrok v četvrtem poglavju kritizira pijažeja. In sicer kritizira to njegovo idejo, da uh, manjišnji otroci ne razumejo, o čem govorijo, zato ker da neko vprašanje, recimo ali se časa po ustavi, dajo zelo različne odgovore. In če dajo zelo različne odgovore, to pomeni, da se preprosto nekaj izmišljujejo, resnica je ena. Starejši, kot so ljudje, tam pri 15-16 letih, vsi, en, vsi podajo en odgovor, torej čas se ne more ustaviti, aha, zdaj pa res lahko vidimo, da starejši pač otroci pa potem razmišljajo. In uh, Matthews postavi to pod vprašanje in na kak način, seveda na ta način, da rečejo vprašanje, če so ti eni listi odgovori dejansko plod razmisleka. Mogoče so preprosto plod tega, da se naučimo tako odgovoriti na to vprašanje. Preprosto rečemo... Ne, čas se ne more ustaviti, kar vemo, da načeloma ni res, ne, zaradi tega, ker je to čas tudi odvisno od gravitacijskega pone in tako naprej. Skratka, resnici se napačno uh, uh, tega uh, naučimo, da se čas ne more ustaviti, oziroma da ne teče različno hitro. Medtem ko otroci, pazite, ki dajo različne odgovore na to vprašanje, da enostavno razmišljajo s svojo glavo, razmišljajo sami, kar ravno, na to ravno kažejo različni odgovori. No, In to uh, izhodišče smo potem vzeli za eno študentko in naredili en, en poskus. Ona je šla v en vrtec uh, in so prebrali zgodbo o in tižolo in so razpravljali o Bogu. Uh, in Potem je zastavljala vprašanje otrokom, šestim otrokom in uh, mislim, da šestim odraslim. In v resnici se je izkazalo, da so otroci veliko bolj uh, pestro in zanimivo razmišljali kot ostali. Primer uh, ali obstaja Bog. Uh, mislim, da so, mislim, da je bilo sedem otrok, trije, so rekli, da ja, štirje, da ne. Uh, medtem, ko vsi odrasli, so rekli, nekaj je, kaj pa je, pa ne vem. In to je ta neka krilatica, ki jo pač nekako se mi zdi, da ponavljamo. Cev, čas ja, se včasih, nekaj je, ampak ne vemo pa kaj. Uh, in dejansko se je izkazalo, da, uh, da so odrasli podajali enake, zelo podobne odgovore, Uh, veliko jih je vprašalo, zanimivo je to, ta razlika je bila tudi. Otroci so takoj začeli odgovarjati in so razmišljali medtem ko več odraslih je vprašalo, če smejo Google. Uh, to, to je bila pomembna razlika tudi pri samem pristopu uh, do uh, odgovarjanja na vprašanje. Vse pa je izkazalo nekaj, to je pa bila zanimiva, nova ugotovitev. Kadar pa odgovor na vprašanje ni bil znan, uh, recimo um, Ne vem, kaj je delo Bog predanje v stvar svet, to tipično v vprašanje, takrat pa so se tudi odrasli vrnili v stanje razmišljanja. Zato, ker aha, tukaj pa niso imeli nekega odgovora pripravljenega in takrat so pa dejansko njihovi odgovori bili podobno pestri, kot so bili pestri odgovori otrok, s to razliko, da so potrebovali več časa, da so bili malo nezavpljivi, Niso, niso zaupali sami v sebi, ravno zato, ker so misije, da mogoče obstaja nek previdno odgovor, da lahko poguglajo. In um, skratka, to se je izkazalo, no? ta, ta razlika. In uh, zdi se mi, to se mi zdi na nek način optimističen, uh, optimističen rezultat. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi na, na drugi strani priča, da lahko ne, seveda tudi odrasli razmišljamo, če smo temu, uh, izvani. In, in to se mi zdi, da kaže tudi nekako no, te izkušnje, tako dajško te priložnost, da spregovorijo, da potem govorijo, razmišljajo, uh, si celo izberejo kot uh, ne filozofi, filozofijo, za svejo zaključeno narogo, uh, kar se mi tudi zdi uh, spodbudno. Uh, in uh, priča o tem, no, da, da vseeno uh, se lahko ne vrnemo v to razmišljajoče stanje, je pa res, da je tu še en element zelo pomemben, ki ga tudi manjem imenjo, to je skrbnostno mišljenje, ne skratka, v skupini mora biti tako vzdušje, da ljudje dejansko si upajo razmišljati, ne, ta, ne preveč tehmovanjo in ne takšno, da, da je bilo strah govoriti. No? To se je tudi izkazalo. kot, a, kot a, pomembno tako v praksu. Da se počutijo varno. Tako, ne? da se počutijo, da če bodo nekaj povedali, da ne bo to te pa narobe, da jih ne bodo zabijali profesori, da bodo skratka ne skušali, da je bodo zapravo mogoče tudi, če jih bo nekdo drug potel zabiti, nekako profesori bo skušali umiriti, umiriti debatu znotraj skupine, če ostala preveč napeta. Zelo pomemben se mi zdi ta skrbnostni element tukaj, no? pri In če nam naprej besedo o gospodu Brstnerjo, je mogoče enačiti, torej, filozofijo za otroke, ali pa vsaj neko analogijo, potegniti s kritičnim mišljenjem? Torej, je to trening kritičnega mišljenja? Najprej hvala za povilo. Jaz bi morda tam končal, pa začel, kjer je Tomaš končal. To je Točno ta element, da vsi, ki sodelujejo, imajo občutek, kot se vidi in Oksandra varnosti ali pa, da je to okolje, v katerem ni vedno nekaj je prav, nekaj je pa naroga, nekaj je res, drugo pa ni res, nekaj je da in nekaj je ne. Zdaj, a je filozofija za otroke kritično mišljenje ali pa vaja kritično mišljenje Tudi to je. Mislim, da je v filmu Marjan to lepo opisal, ampak da ni pa cilj filozofije za otroke trenirati kritično mišljenje. To opisal na dejanskem primeru, ko je filozofija za otroke morala s proceduro, da je dobila potem status šolskega izbernega predmeta, ne, je tam bil en krok ljudi, ki so odločali ne, in med njimi uh, so bili tudi psihologi. In psihologi so bili globoko pripričani, da je kritično mišljenje nekaj, kar oni razvijajo, kar pritiče njim. Ne. In uh, dva uh, znana psihologa, komisija je vodila psihologinja, dva znana psihologa sta bila člana, ne? sta skoraj pomorela, ko sem jaz moral predstavljati, kaj bo počela, ampak je osnovni namen filozofije za otroke v osnovni šoli, ne? In kaj se je izkazalo, da so oni imeli natančen odgovor, kaj je kritično mišljenje ponujeno, korak po korak. Ne. E, meni vseeno, ali po Volkmanu, ali po onem, ali po drugem, ali po tretjem, ampak vse je bilo. To je bilo tako približno, kaj sem jaz na tisti seji dobil včutek. Ne. E, en dan prej sem bil prvi, če življenje, več, v šoli za pse. Ne. In sem videl, kako dresirajo pse. In ko sem poslušal ta cenjena profesorje, kolega, takrat, ko sta je razlagala, se občutek, aha, to se pravi, zdaj na mesto malih psičkov, a ne dobimo naenkrat male otroke, a pas, otroke v starosti med 12 in 14, 15 leta, ne, in jih dresiram. To, tako, to, tako, to, Zato, kot ste vprašali, je v bistvu odgovor zelo enostaven. Kritično mišljenje je lahko dober pripomoček, veščina s pomočjo katere lahko rešujemo vprašanja, probleme, s katerimi se srečujemo vsak dan, in nas ni strah, da jih poskušamo premisliti, nas ni strah, da včasih pridemo do razkoraka z svojimi najboljšimi prijatelji ali pa z sodelavcim. Tako In moram reči, da, ko sem se zdaj vozil v Maribor, sem razmišljal, da bo čez en mesec, čez dober mesec, 35 let, ko sem onim petim deklicam začel pamet nit ne rečem tako, ali pa on meni, kar pa se je hitro izkazali, da ono menijo, z filozofijo za otroke. Ne? In ko zdaj gledam za zanazaj, pa se sprašujem, kako bi bilo elegantno, ne, če bi v tistem času to lahko postal izbirni predmet. Ne? Takrat je bilo malo izbirnih predmetov. In šole so morali ponuditi vse tiste predmete, ki so bili na za izbiro. Ne. Ni bilo modnih predmetov, ne, ki bi bili. Eh, lahko bi pa prispevala k temu, da bi potem družba, v kateri živimo, bila boljša. To sem globoko prepričan. Pa še na eno stvar bi morda opozoril Tomaj še prej je rekel, da je na ne vem različnih programih ne, učil filozofijo ali pa nekaj, kakorkoli se je že formalno imenovalo. Ne. Tudi jaz s vami na še in še programih in tisto, kar običajno vedno v nefilozofskih programih doživiš, ne, je to, Za kaj pa vi nas sprašujete? Vse še nič nismo vzeli. Zdajte, enostaven primer je, ja, kaj je zdravje? Vprašam kot tle, čest na fakultete. Ne? Kaj je zdravje? Dobiš odgovor, enostaven. Zdravje, ravnovense, bla, bla, bla, bla, pa vse štiri elemente je in je to to. Potem pa začnemo se sprašovati po vsakem o teh, ne? naenkrat mineta dve uri in aktivno sodelujejo, tako da to, to je v bistvu tisto, kar potem uh, lahko zaživi skozi filozofijo za otrok. E, jaz bom rekel, da imam jaz čas večje težave pri študentih filozofije. Ne? Ker se mi zdi, da jih tam moram naučiti tudi snovi. In da potem je to tako zagatna situacija, v kateri, potem časih ne veš, na kateri strani moraš dati podarek, da, do kateri mere spustiti to radovednost in spraševanje skozi? Moje vprašanje se mogoče tudi nanaša na, na neke teorije, ki sem mogoče zadnjih par dni raziskovala, namreč po medicinskih teorijah, naj bi tam nekje med drugim in tretjim letom razvoja otroka začel otrok pač razvijati tudi neke sposobnosti kritičnega mišljenja oziroma ustvarjalnega mišljenja, kako bi to rekli. In če se pač te uh, sposobnosti ne razvijajo naprej oziroma ne negujajo, lahko tudi zakrnejo. Um, tako kot recimo z vidom, če v nekem določenem obdobju prekinemo uh, držljaje od zuna in torej pokrijemo oko, to oko postane slepo. Um, na to se je mogoče nanašalo vprašanje, če brez tega v bistvu nekritični, postanemo nekritični. Še, uh, Bogaj, reči, to, to je kruto resno. Uh, samo um, vprašanje je, zakaj v šolskem sistemu kot je naš, ki je bil, zdaj govorim osnovno šolskem, ki je bil zastavljen na dost odprt način, ne, smo zelo uspešno vse povozili. O čem govorim, namreč v sredo sem videl sprečovalo moje vnukinje, drugi razred in opisno oceno. Jaz mislim, da je pisna ocena običajna, naivno mislim, da je opisna ocena opis vsakokratne neponovljive enkratne situacije, ki ima vsak posamezni učenc in kako to učitelj ali učiteljica vidi, kako to spremlja. Ko sem videl tiste zapise, sem rekel, pa to je naštanca. In, in zdaj, če ne tako, ne, ja, hvala Bogu, ne, učenci niso neumni, a ne bodo počeli ravno tako. se to je način, da funkcionirajo, da preživijo, da deluje in če gre to naprej, smo pač tam, kjer smo. Ne, tako da, ja, jaz se strimjam s tem, da če tega ne neguješ, ne, tega ni pika. Drugo vprašanje pa je, ali smo zainteresirani, da bi to bilo negovano, spodbujano. A če hočete reči, da je ta posebno mokra cveteča rožica zalivana, tako kot ne bi bila. če kar se navežem naprej, spa Maja, v račun. Um, vi imate pač veliko izkušenj iz prakse. Obstaja interes med do troki, da se neguje tako ničino razmišljenja? Ja, naj no, se najprej tudi zahvalim za povabilo, Hvala robe, da, da me vidiš tu z ramen oziroma Tako je elito. Uh, tak da, uh, ja, kar dosti stvari je bilo povedanih, na katere bi se tudi sama rada navezala, ampak uh, mogoče najprej odgovor na vprašanje, ki ste mu ga postavili. Uh, torej, uh, zanimanje za filozofijo je tolikšno, koliko ga učitelj uspe vzbuditi v učenci. Držijo vse tisto, kar je dopuščal in vse povedal na, na posnetku da je v prvi vrsti kakor zanimanje za učitelja za tisto, ki pritegnja. Ne? Zato ker v osnovni šoli filozofija ni področje, ki bi bilo poznano, kaj le uh, uh, eno izmed takih, ki bi si ga učenci avtomatsko uh, izberali. Uh, tako da mislim, da je v prvi vrsti učitelj tisti, ki, ki, uh, zaradi katerega se učenci izberejo predmet kot tak, Potem pa je seveda na učiteljo ali uspe ohraniti skupino, vse, mogoče celo vsaj tri leta zadnjega tri letja, tam, kjer je izberni predmet oziroma sama sem izvajala tudi um, filozofijo za otroke kot krožek, ker pač takrat na naši šoli um, ni bilo interesa, da bi se ponudil kot izbirni predmet. Um, tako da obstajajo možnosti, pokolikor ima učitelj interes, da ga izvaja. Um, tudi če ne v obliki izbernega predmeta, ker razlika je edino ta, da učenci pri izbernem predmetu dobijo oceno med tem, ko pri krošku prihajajo samostojno. No, tak da tam je v bistvu še več na njih, da, da prihajajo ne, samo iniciativno med tem, ko tam v bistvu morajo. Um, To je tudi bilo pri meni enako, ne? da so si izbrali filozofijo zaradi mene, ampak mi je uspela ohraniti eno skupino vsa štiri leta, teklice so zdaj končale deveti razred, v tem času pa sem uspela osnovati nove skupine, Tak da mi je to veliko veselje, no seveda po prvi vrsti interes. Tisto, kar bi mogoče rada rekla, je to, kar je rekel dr. Borstner, zakaj smo uspeli povoziti to, kar je bilo v bistvu zastavljeno. Mogoče ravno iz razloga, kot ste rekel vi san, ne, da imate težavo pri poučevanju filozofije na oddelko, kaj je tisto, kar jim morate dati vedenja ne, in kaj je tisto, do katere mere smete pustiti da je to zgolj mišljenje ali pa neke vrste dejavnosti. Um, ja, učitelji so zelo preveč okremenjeni z uh, učnimi načrti, s tem uh, vedenim oziroma znanjem, ki ga učence morajo dati. In to jaz vidim glavno razliko med vrtcem in šolo. A ne. V vrtcu torej ni, ni tistega še... Uh, sameznih predmetov, znanja, ki ga moraš ti kot učitelj podati, se še do določene mere razvija ta radovednost, ta samo za opazovanje sveta stvari okoli sebe, medtem ko se kasne pa že začne prava šola, če temu tako rečem, kar je seveda škoda in absolutno nisem za to. Ne. Ampak... Tu vidim razlog v tem, da, da gre šola v smeri usvajanja znanja in posameznih področji učenja oziroma posameznih področji znanja in ne v smeri razvijanja kritičnih, ustvarjalnih, skrbnih, čustvenih učencev mogoče sem pod vprašanje je ja zdaj med eh, epidemijo potekalo kaj drugače? Mislim, je to predmet, ki je obremenjen s fizično prisotnostjo ali pa določen? Predmet filozofije za otrok? Ja, ali pa krožek. No? Ja, je bilo drugače, apsolutno. Najprej sem jaz osnovala na način, da sem... Lani so bile same deklitce, zdaj moram povedati, da za naslednje leto sta prvič vključena dva fanta, česar sem zelo vesela, najtoraj se je naredil tudi premik v tem. Uh, sem najprej pošiljala zgodbe, ki so tudi sicer za delo pri tem predmetu. Uh, in, um, potem smo se enkrat srečali v živo, ampak srečanje v živo preko tim ni bilo enako, ne? ker nisi fizično prisoten, nimaš občutka tiste skupnosti, ki, ki je pri filozofiji za otroke bo v spredju. Um, Tako je bilo ne za mene, pa ne za njih prijetno. Sem si pa nekaj prenesla izraven, kar bi rada m, prebrala, kak je bil pa vtis ene učenke, uh, ker se mi je zdelo vredno, uh, vredno da si prenesem, kak, kako razliko je pa recimo ona opazila, ker ste mi ravno to vprašali, mm -hmm. se mi zdi, zdaj smislim, da Ona je najprej napisala vprašanje, kakšnega se je zastavila, pa kar misli vprašanje in tak naprej. Ugotovila sem, da sama dosti težje obravnavam neko vprašanje, kot pa ga v skupini, saj se v vsakem primeru strinjam sama seboj. Veliko lažje bi bilo razmišljati o vsem, če bi slišala tudi a, mnenja in izkušnje drugih in njihova stališča, kot to počnemo pri pouko. Tako da to je en dokaz tega, da je skupnost v bistvu tista, ki, ki vse to nudi. Pa mogoče še eno, torej spet vprašanje in razmišljanje, potem pa, to je moje razmišljanje, seveda pa bi bilo bolj zanimivo, če bi me Zojana sprotovala. Kaj, kaj torej pomeni ta skupnost raziskovanja, pri kateri je kar je v bistvu pri filozofiji za otroke v uspredju, tudi zdaj že za očenke sami. Pa dialog, ki ja, ta, ta filozofski dialog oziroma ta misliti skupaj z drugimi ne? in graditi na, na poslušati se in graditi na ideje stališčih drugih in um, pridobivati na tak način tudi na lastnem, lastnem razmišljanju. Ja, gospod Šimenc, mogoče nekaj pogled, kaj smo ta film pogledali, ki je nastavil pred nekaj leti na današnjo situacijo, pač kako se vam zdi, napredujemo s programom, oziroma vse, kaže nekak boljša prihodnost za filozofijo za otroke oziroma delo z otroci na področju filozofije. Je to zapravo ne vem, kaj so v Sloveniji dogajajo? včasnih, na začetku, ko je bil nekletko odvedena sveč turistične skupine in uh, takrat so učitelji, ki so počvali, ki so veliko z otrokem, pač prihali skupaj, uh, medtem, ko se daj, pravzaprav sliko z učiteljim, mi uh, ne vem, kaj v šolah poteka. Ali pa mogoče reširim vse vprašanje, no, še reširim na ostale tudi.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 Izobražujemo, pedagoge, da je filozofija za otroke spravedno po šolah in jih informiramo. V skupaj tega projekta smo najbili eno malo izaskravo dve leti nazaj s pomočjo pedagoškega inštituta in smo kako prišli do rezultata, da je bilo v tistem letu v Sloveniji izbirne sepine na področju filozofija za otroke izbrala 23 šol. Zprave, v desetih letih je nekako deset šol zdravjena. čeprav Če seveda ta številka treba povedati, je zredno fleksibilna nekdo ne poroča, slo tudi toče nekaj kroškov in tako dalje se tudi 29 dodajajo, ravni samo iniciativnih pobud in tako dalje, zkakaj ni nudo, da se to zabeležamo. Ampak kljub vsemo, deset dodatnih šol je to kaj malo. Ne? Če bi v tem tehu šli naprej in mislim, da je koliko nekaj okolj 350 šol nekaj tako v Sloveniji, če se ne morete, se pravi lahko se zračunamo, nekaj v 300 letih, Ko bomo prišli do tega, da je dejansko vse ena s tem, kar je res lahko, da se vse odvija, kot da je vse ena s tem. Na srečo se zadeva ni nejnova, ampak kljub vsemu a, se zelo počasi premikane. To, da se tukaj zgodi, je en iz tistih a, korakov, nekaj, s katerimi želimo ravno a, ta, ta trenutek pospešiti. Da se pravi, da je preveč ljudi obveštevati o tem možnosti in tem podloškem procesu, da bi ga seveda na neki tudi poskušali. Kako ste videli v prišlo? Je, mogoče še um, pogled na, um, na, na ta način, um, kakor je zasnovan program, ali se prihodnje namerava spreminjati ali uh, po teh izkušnjah, ki so zdaj, ste rekli gospod Bols, 30 let, um, je potrebno v sistemu kaj spremeniti. ali določiti nove smernice. Ali? Jaz sem rekel, da je 35 let od takrat, ko to delo tako kot, kako se temo reče, zainteresirano oče pa sosed. Od takrat pa, ko smo to spravljali v sistem, to je bilo 2, 2, 2, 3. Mislim, da je bilo. Marjan, Če se spomniš. Prepovali let, ko se je uvedel. v Ja, ampak nismo tako uh, Mislim, da je bilo 2223, no? uh, da je to, to se pravi 17 let uh, je, bolj ali manj. S tem, da uh, so nekateri to počeli že prej prednji, to bil sploh šolski izbirni prednji. kaj spremeniti, kako spremeniti, nisem jaz več kako narečem, kompetenten za to, ne, ker enostavno nimam ne pogleda, niti ne neke s pomočjo, katere bi lahko karkoli preobrnil ali pa postavil drugače, tako da na to vrešenje res ne bi, nisem v stanju odvoditi. Togoče bi jaz, ne, se svi, da je v smislu, a, a, š, saj, kar se tiče učnega načrta, ne bi ga v smislu učini načrta z ki ga izbajajo in mrske spremeniti, a, ker v resnici a, zadeva je bila taka, da takrat ko je bila možnost predlagati izbirne, vse, ne, izbirne predmete a, na, In neka vseba upozorila meni na Lenko Hladnik in potem so jaz na Lenko Hladnik zelo nahito napisala tri ušen črp. Telo eh, smo se na Likmana eh, in sva naj prilagodila neke isekje Likmana za slovenski kulturni kontekst. In potem tudi zelo nahito, ker eh, zgodaj bi je zelo eh, predlagano eh, te ušenje črte bove, nekaj predstavljeno, da bomo se sprejme. V tem naslednje leti, ki je očiteljca izkranja kliče, ne, da ona bo pa izvajala filozofijo za odbrake. Ne jih pomemba, kako da je to počne. In so v tem takrat jaz začela pripravljati gradiva. Za in v tisto času sem še pisal Likmanov, če, če nam dovolji, da to prevedemo. za eksperimentalno ravo kateri je dokrče čisto primučenje poslomen, da seveda vse nekaj odovrjenje, da to naredimo. Na ta način smo potem naredili ta, ta miks zgordic in nekih vajzra. In takrat smo medla Bojenova izkušnja, ki je bila zapisana. In Katarina Zahrastnik je, je delala nek eksperiment na svoji osnovni šoli je sicer bilo učence, katerimi je bila razrednik, jih je tri leta imela filozofiju za otroke in to uh, je, je bilo zelo zabavno. Ž, žal ne bomo teh filmčkov, ki so posnjela, prevlajati, ker pre, treba vse starše uprašati in takrat je bil to problem. Ko resnici te otroci potrej leti uh, to, do petga razreda, uh, so se tako nabavili na razpravljati tu razred. Jaz sem jih čisto presenečen. In seveda so tudi začetniki na tisti šoli čisto presenečeni. Najkajkaj pomeni, da smo v šoku. Kaj zdaj te otroci sprašujejo? In niso bili navdušeni. Ker je enostavno, da je to zadnja generacija, ki mi je predstavljala cel kup problemov pri vodenju konfliktov. Zato, da je to noč izjemno, res sem spomnil. Jakino, ki je mednarodni matur, ki je potem šla filozofijo in je tudi povedala, da profesor jih se bi čist načela tem, da jih sprašil. In, da, zapravo, je tudi ta akademska filozofija lahko zelo zaprta za to vrstno bistvo. Če, če grem nazaj, so vedelj jo treba te učneče preprimisli. Ne samo, da zdaj imemo veliko več, kot takrat, tudi v tem času se je v svetu mrske razvilo, tudi teoretsko se je z tvar Filozofija za otroke se je daleko tako malo upravljena, ker filmo bi videti otroke, kako kaj delajo. Ja, bomo v bo naslednjem filmu da, tako, tudi. <laughs> tako, to ja. ko mi treba videti da ta zadevo, se v svetu da, delo, ne, da, da so revije, normalno izhajajo, so v kongresi, pri Ratliču izdajo zbornike. Se, se pravi, da, da to ni zdaj nekaj marginalnega, no? ampak je to neko področje, ki se zelo razvija in kjer a, pač zelo resni ljudje a, so že mrske naredili. Se, se pravi, da je tudi nek teoretski premislek zadaj, a, tako da je v veliko bolj kompetentno o teh stvarih razmišljati. ampak se mi zdi ključno, če bi hotelo, In tudi, če je nekaj korak naprej. Ne samo, da je šola to ponudi, ampak da mi te učitelji, ki so dejansko sami na svoji šoli, kaj veš, da če čutiš matematiko, je še celo drugih učiteljev matematike, s katerimi bi lahko razpravljali vsak dan. Če se ukvarjate s filozofijo za otroke, ste sami na tej šoli. Nimate nobenega, s katerim bi lahko razpravljali o tem, kaj počnete. In neka izkušnja, ki je vlazame selo eh, tako, razsvetljujoča, je bila v no, neki angliški pokrajini imeli eh, zelo razvit program filozofije za otroke. Eh, tako da so v drugot šli gledati, kaj se na tistih šolah vse življega dogaja. In potem je, je neka kolemica Norežanka, ki je šest deset let prišla tja in je vrkabila, da sicer ima še zmeraj programa, se je stvarak silno vsu. Kar pomeni da je delo v filozofiji z otroke tako, da potrebuješ starnost kot potrebuješ neko oporo, da težko pohraniš to odprtost, ki je značila za filozofijo z otroke, če si sam. In če se, čeprav ni neke podpore, ki ti veščas pomagajo. To bodo, da tukaj se veliko presenečenje, bilo, ko sem bil dobro, da število šolk ljub temu, da se je pravzaprav zelo odrej teh izbirnih predmetov z eh, prostorom razložil, zelo zelo drogne. Ti bo zame presenečenje, da se, če šol, se je šolk ljubo povečalo ali zvanjšal. Ampak po drugi strani, ja, mislim, da te učitelji delajo v zelo težkih pogojih. In ker ni štorijski skupin ni tega normalnega suporta pa normalnega ljudini. se neko svet, nekaj nekaj, in in nekaj ampak v oštici je tako, da te, še sanj, še dva druga predmeta. Tako da filofija do profekov po tem obsegu ur, ki ga imajo, ne, je k minoru Tisti učitelji, z katerimi sem govoril, so mi povedali, ja, to je po vsej gori minorim predmetem in za ta predmet pravzaprav moram doložiti, da je več energije. Moram se anga nej več delati. Mm -hmm. in, in to je, zbogoročno, to je zelo težko težati. Ker učitelj, pa vsi mi, ne, ne, nekaj let lahko se maksimalno nekem te vloči angažeti. Nekaj pride življenje in, in je težko ta angažma okratiti. No, zato sem zelo vesel, da da je ravni ukranja. Mislim pa, da se Gospod Majo, mogoče vi poveste o vašu izkušnju, ja. a... že nekaj let vstrajate. Zakaj vstrajam? Ja, ker vstrajate in poveste lahko mogoče kako se da? Ja, jaz vidim pač no. res težavo v tem, a kako pritegniti učitelje, ne? oziroma eh, kako voditi eh, smer v, oziroma dejavnost v smeri filozofije, ne, ne samo kot eh, poimenovanja tega predmeta, ampak dejanske filozofije, če sam za to nisi usposobljen. Ne? Jaz recimo sem študirala filozofijo eh, na delku v Mariboru, pa sem končala pred 15 leti, pa v bistvu se ne čutim Še zdaj je dovolj kompetentna za vodenje filozofskega dialoga. Imam pa to srečo, da, da sodelujem z oddelkom za filozofijo še naprej, da je moj mentor uh, dr. Udikotnik, ki um, v bistvu se izobražujem uh, skupaj z njimi, z učenci, uh, v bistvu še vedno študiram filozofijo, ampak zdaj filozofijo za otroke na tak samo inicijativen način oziroma skozi dejavnost uh, uh, za učenci. Uh, Tako da si res ne znam predstavljati, uh, je ta osama res velika. Ne? V bistvu nimaš potrditve tega, ali sploh delaš prav, ali je to sploh filozofija, ali je to zgolj pač nek pogovor o prebrani zgodbi, ki uh, tudi sicer poteka pri vseh predmetih v šoli ali pa vsaj pri večini. Uh, tako da je spet odvisno, kaj imaš za cilj uh, izvajati filozofijo za otroke uh, po učnem načrtu, ki pač obstaja. Ne? Uh, jaz osebno priznam, da ga nisem še prav pogledala uh, in se ga tudi ne držim. Sem pa uh, um, uh, uporabljala oziroma uporabljam izberno te čitanke ne? in si tudi ne znam predstavljati, kako jih lahko uporablja nekdo, ki ni filozof. Zato ker so zelo zahtevne uh, te povezave med samo zgodbo in a, potem vajami. Ne. Tako da tu jaz vidim največji problem oziroma največjo potrebo po neki posodobitvi in a, a, dodatnem izobraževanju mogoče? Absolutno dodatnem izobraževanju, ali pa se mogoče pač vse jaz taka, ne, robi že ve, da jaz vedno rečem, če sem sploh dovolj kompetentna, da tu sedim oziroma da kar kvoli ne, a, a, Mogoče do ni tako, ampak se pravimo odvisno, kaj ti je cilj, ne, izvajati filozofijo za otroke, tako, kot je dejansko a, mišljeno, torej kot, kot filozofijo, ali med a, a, diskusijo, ki pa, za katero pravijo, da ni, ni a, dobra diskusija, ne, ali pa vse ene meni je cilj in interes vselej to, da, da napredujem in še zdaj mislim, sem na poti za se ja. Um, mogoče še ne, gospod Gršovnik, vprašanje, ki izhaja iz neke moje izkušnje, na seminarju smo nam reč poslušali, profesor Linko Hladnik, ki je rekla, da se v teh vsebinah najdejo predvsem tisti učenci, študenti, ki iščejo odgovore na realno dogajanja v svitu. Ali pač družbeno, pač probleme, ki jih eh, zaznavajo, na kak način odgovoriti, potem to ena od eh, metod, da si poiščijo eh, to pot skozi filozofijo. Je to mogoče tudi vaša izkušnja ali obstajajo tudi drugačne motivacije eh, pri tistih, ki se odločijo za ta program? Mhm. Ali v obisk, da Mislim, da je vsak človek, kot človek, razmišljajoče bitje. Nekateri iščejo odgovore na neko takšno vprašanje, drugi imajo, mogoče so tiše, ampak vseeno jih prodajo nekaj osebno vprašanje. In mislim, da je pravzaprav pri vseh ljudih prisotno ta impuls. In tu bi pravzaprav opozoril na tole. Res je, da mi danes govorimo o filozofiji za otroke, ampak v resnici ni takšne razlike med filozofijo za otroke in filozofijo za odrasle, pravzaprav ne, uh, uh, ker seveda smo vsi razmišljajoče bitje in ravno ta ideja, ki jo je ljudi povedal na, na video, oziroma video, pardon, na filmu, Ne, da je pravzaprav politmano izgajajoče s te divjeve ideje, filozofija, filozofski pogovor, pravzaprav v demokraciji, je istovetna celo za demokracijo, nam priča o tem. In imamo tudi eno zelo fino knjigo od Marjana, nove prakse filozofije, ki je dostopna na spletu, na, na, na, na PDF oblike, in vas vabim, da si pogledate, Marjan tam omenja te prakse, ki so pravzaprav sporedne za filozofijo za otroke, to so filo kafeji, ali pa mogoče takšne debate, ki, za katero upam, da bomo še danes tukaj imeli, ne? kjer pa če odrasli uh, razpravljajo. Zato se mi vrlo zapravo da v te točki niti ni uh, takšne, uh, takšne razlike med uh, različnimi ljudmi. Po karakterih smo, smo različni, ampak vsak je razmišljajoče bitje. Ne? Vsak, vsakega nekje, če mu sprožiš, nek... se mi še ni zgodilo, no, da ne bi ljudje se odzvali na vprašanje, ko, ko sprožimo uh, neko debato. Tako da se mi zdi, da je bolj vprašanje, uh, vprašanje tega sprožilca, iskrice, kot pa tega, da imamo nekatere ljudi, ki bi razmišljali in druge, ki ne. Zdaj, če smo še sam nekaj kratkega dodati na to vprašanje, kako naprej, kako razvijati filozofijo, Uh, zdi se mi uh, leto sem tako rečem, ko leto sem prvič uvedel kviz, kvino kviz za svoje studente. Uh, preprosto bili smo prisiljeni iti na ta mudo, na e-učilnico in uh, enostavno dejstvo je tole. Če imaš e-učilnico, potem bodo študente delali, če nimaš ne bodo delali, ker bodo delali psihologijo, ker imajo e-učilnico, bodo delali z laboratorij kemiksa, -e ker če nimaš tega, boš izpadal. Če jim bo rekel, preverite meditacije za domačo nalogo pri meni, jaz pa ne bom e-učinice, e jih ne bodo prebrali. Definitivno jih ne bodo. Tako da potem sem naredil ta kviz uh, in sicer čisto tako videl sem, da obstaja opcija kviza, ni bilo načrtno, sem rekel, kaj pa je to, sem kliknil in sem se začel igrati in sem se pet ur uh, potem igral s tem in se stavljal vprašanje in če so nepravilni nepravilni, ne, odgovori dajo na nige kaj bi ne bili pravilni. In izkazalo se je tole, da so študente v debatah začeli uporabljati filozofsko terminologijo. Vesela epistemologija naenkrat ni bila več brezbezen žargon, ki se ga ni treba naučiti. Ampak so vedeli, kaj je epistemološki problem, vedeli so, kaj je ontološki problem, vedeli so, kaj je moralno vprašanje, kaj je vprašanje etike. In tudi vedeli so, kaj mogoče ni to filozofsko vprašanje. In se mi je segrelo tako pri srcu, ker sem videl, da je moja veda končno postaja enakovredna drugim vedom. Nekaj se mi zdi, da po drugi strani pa in to pa je zdaj neka teza, ki jo tako malo lansiram, kar sem mi je skazalo zdaj ravno zaradi te korone krize, zaradi tega te situacije, kateri smo bili pričaj, posledično tem nekim inovacijam, torej in tako naprej. Neka teza, ki jo lansiram, je ta, Vseeno obstaja nek korpus filozofskega, ne rečem neko vedenja, ampak nekega žargona. Ne, filozofijo lahko približamo ljudem na ta način, da rečemo, da je etika filozofska disciplina, da je spoznavna teorija filozofska disciplina, da je ontologija, torej veda odbivajočem o od tem, kar obstaja filozofska disciplina, da je estetika filozofska disciplina. In kot to ljudem poveš, so nekrat, se to pa pravzaprav nije bliže, se to so tudi neko vprašanje, ki si jih jaz zastavljam. In na ta način pravzaprav narediš kaj, filozofiji podeliš neko digniteto vede, vendarle ker obstaja neka druga nevarnost, ki se mi bil priča, večkrat priča in o tej deloma, mislim, da se to lepo navezuje tudi na to, kar je pojem omeno, ki je rekel, da vrtele mora nekaj snovi podati študentov in še to, kar je povedal, ne, glede psihologov in kritičnega mišljenja, obstaja neka zelo močna tendenca tale, ki se mi bil priča, da ljudje, torej drugi strokovnjaki od biologov do zgodovinarjev, do jezikoslovcev ali pa lite, tisti, ki so v književniku, ki se ukvarjajo v, v, v književnosti, jo rečejo, o, filozofija je pa super, ampak veste kaj, itak je prisotna posod. Torej filozofa pravzaprav ne rabijo, ker imamo jezik Oslovce, ki se ukvarja z filozofskimi vprašanji, matematik obravnava probleme logike, zgodovina, ravno tako obravnava probleme, ki se dotikajo politike, recimo, pa družbene filozofije, psiholog se ukvarja tudi z vrdinami ali pa vrednotami, recimo, torej v resnici, ne, tema sem že bil pričan, temu komentarju, Na, na, na nekem zagovoru diplomske naloge. No, se tako je, tako vemo, da filozofija nikoli ne bo predna. To je, kje boste jo pa vi uporabljali, Tako da to je ta nevarnost. Ne? Ljudje pohvaljajo filozofijo, kot je strašno nujno potrebna, ne, ne in povejo, da je povsod pravzaprav prisotna in iz tega izpeljejo sklep, da je tako ne, paradoksno ne rabimo, ker jo pokrivajo že vsi ostali in to hočem povedati. ne, z tem ko imamo vendar filozofijo kot predne, povemo da obstaja nek korpus znanja, ki je pa ne tega fiksnega znanja, ki se ga naučiš na pamet, ampak preprosto načini in modusi razmišljanja, recimo, ne? smeri, ker lahko razmišljaš, ki so tipično filozofski in ki jih ne morejo nadomestiti nekritično razmišljajoči biologi, ne navdušeni zgodovinarji in tako naprej, ampak je to filozofija. In to se mi zdi pomembno uh, poudariti in zdi se mi, da uh, sem to uh, ravno na nek zanimiv način uh, dosegel pri za temi krizi. Ko so imeli to vprašanja, kaj je epistemološko vprašanje, pa so morali povedati, ali neko vprašanje je epistemološko ali etično in kakšno je. In preko tega so se pravzaprav učili in rezultati so bili, kot rečeno, topljena. Ovladali so ta filozofski besednjak, ki vendar le je po mojem prepričanju nek temelj potem za naprej, za Tako da. Zdaj, kar se tiče recimo, nekega bodočega razvoja, ne, se mi zdi, da bi bilo fino tudi malo razmisliti takole, kaj se dane tukaj je robi kot definitivno pionir in veliko dela na tem podločju, pa se da preprosto z različnimi spletnimi urodji tukaj še naredi, da se še na ta način približa neka filozofska uh, refleksija populaciji ki je če dalje manj, uh, uh, ki rabi, če, tako bom rekel, če bude za branje, smo vzabrali na razumevanje in ki po drugi strani bi lahko pregledali neke videosebine, ki bi tudi lahko bile istočnica za filozofijo za otroke. Skratka ne samo zgodi, se tudi recimo videosebine so lahko takšna istočnica. In dobro, veliko govorim, ampak dam še nam samo tole, kot en konkretan primer, ne, eni od, ena od mojih teh kviz nalog so tale, da študentom pač podtaknem, da preberejo izvornega Aristotla ali pa recimo Dekarta in more, zakaj zato, ker morajo prebrati odlomek in potem povedati, katere od spodaj navedenih trebitev se bolj skladajo z odlomkom, katere mogoče manj. In to je, vam povem praktično, edin način, kako lahko mi vadi neutralno razumevanje. Ker če samo neko stvar za prebrat, so težave. Sem jim dal za in dejansko so se potem tega lotili prvo meditacijo, dekartovih meditacij in potem sem jih vprašal, no, kaj pa je dekartov namen, zakaj se spohluteva tega in niso, niso znali odgovora na to res, res enostavno vprašanje, ki dekart v prvi tih odbolkih omeni. To je res, res je očitno, zakaj se, zakaj piše meditacija, ampak enostavno Toliko je že branna kultura daleč proč od te generacije, ki se je s pomočjo drsnic, ki se je s pomočjo ljudjevo, da je enostavno. In prva meditacija je osem strani, dokaj različenega teksta, ne? To ni nič osem strani teksta. To prebereš v prvo meditacijo, prebereš v 15 minutah. In vendar ne, ko zastaviš vprašanje, smotra, če mu je ta knjiga skupno pisana, niso poznali odgovora. Pa ne zato, ker bi je bilo strah govoriti, ker takrat smo se že dolgo časa poznali, preprosto res niso verili. In a, ta način je bil potem edin preko teh kvizov, da sem jih prepričal, to, da so oni začeli staviti postavkom, razvozljavati in se ukvarjati za besedilo. Tako da se mi zdi, da, da bomo morali no, pedagogi, ne, ki se ukvarjamo spločevanje filozofije, no, zdaj za neko bolj splošno publiko, ne, Tudi, tudi te takšnih nekih metod se a, a Ja, po drugi strani, mogoče še pa je vedno bolj potrebno a, znanje filozofsko, da si razložimo pojave, nekaj ali pa m, bi še mogoče dala besedo spod Borsnerju, na kak način recimo pojave kot je rasizem, razlaver to ali pa pač druge zelo kompleksne ali pa zahtevne stvari pojme? E, Bo dal spet primer, ki je 35 let stara. E, to je bil čas e, socialistične vzgoje, kjer smo zelo natančno vedeli, da partizarni so bili pozitivci, a ne, nemci so bili pa sovražniki. In, a, vsa pet leta, s katerimi sem se to so poznali enega strica, ki je Nemec bil, pa je prihajal na obisk Avstrici, ampak to je pri tisti otroci, tako vse. In vedno so, da so Nemci sovražniki, da so zločinci, da nekaj vse, ampak on stric je bil prav, ne? ni bil uh, zločinc, čeprav je bil pa so vedljajo, ne, da govori nemško, da ne zna slovensko. To zbravi, eh, vsa ta vprašanja, s katerih se srečujemo danes, imajo eh, v sebi tisto zrno, pa kal, eh, seme, kot že, z katerih rasta, ne, eh, ki zahteva to, kar ste jim prej rekli, če zalivamo tisto rožico od sega začetka, da išče, se sprašuje, ne. prej je Maja rekla, da je osamljena. Ne. Meni se zdi, da mam jaz, kadarkoli razmišljati, znečem, glavni problem o tem, da sam sebi ne prestane nas pretuj, ne. Da poskušam iskati za in proti. Ne. In se je zelo težko na koncu v noči. To se pravi, če bo, kot pravi Tomaša, ne, sistem rekel, da je filozofsko razmišljanje nekaj, kaj vsi delajo. Ne. Potem vemo, da tega nišče ne delo. Se pravi, tli toliko sem že dal skosa, da se še spolnim tudi uh, one znanega pojma vse stransko razvite osebnosti uh, in, to, in to je bilo nekaj, kar je sistem spodbujal na vse stransko razvite osebnosti. Ampak vse stransko razvite osebnost je bila razvita osebnost tako kot, kot se prej rekel, pes ne, za točno določene naloge in področje. Dejstvo je, da v šolskem sistemu, če vzamemo, da imamo zdaj že 25 let maturo. Ko smo začeli govoriti o maturi, je med tistimi, ki so poušovali filozofijo, bil skoraj vsak četvrti nefilozof. Zato, to so lahko sredavali vsi, bolj ali manj. Zdaj se je to precej izboljšalo, to treba priznati. Še vedno so redke dele vrane, ne, ki, ne to. ampak to se pravi, nek zunajni sprožilec ali pa prisila je zahtevala, da se je to spremenilo. To, da bo pa nekaj zunanega zahtevalo spremembo v kritičnosti, v tem radovednosti, pa se težko predstavljamo. Ne, ne vidim, kje v sistemu, da bi se nekaj takega lahko, lahko pojavilo. Torej, jaz imam, če bil časi, revolucionar, pa sem bil pol tako, kako narečem, umirjen liberalec, ne, ta, v starjem smislu liberalec, ne, sem danes bolj tako kot poščavnik na robo poščava. Se mi zdi, da ni več pravih, ali pa se jaz ne najde pravih zgibov za, kako bi lahko to, če nas sprašujete, ne sistem, da bi ta sistem, če se pravi, cela družba, lahko funkcionirajo boljše. To pride z leta. Ali pa na prihodnjih generacijah? Jaz, jaz, jaz, jaz mnogoče mislim res, da se začne že v osnovni šoli, oziroma, da se ohranja vse odvrca, ta, ta način, ne, To omogočenje e, samostojnega razmisleka, ne, ne samo omogočenje, celo spodbujanje, ne pa zateranje, ne, tako kot ste vi prej tako torej, takoj, kot kaj vprašam, ne, sem že moteče element e, za učitelja, ki ima pač nalogo, da posreduje določeno vednost. Ne. E, mogoče to, kar ste vprašala dr. Borsnerja, mhm kako učencem razložiti demokraciju, ne, kaj ste ali demokraciju. Pri filozofiji za otroke ne gre za to, da učitelj razloži učencem, kaj je to rasizem, ampak da oni to raziskujejo skozi skupnost raziskovanja. Mhm. Um, torej, mogoče obrnimo vprašanje, na kak način otroci lahko mislijo rasizem. Ja, Jaz mislim, da je to bolj, da izhaja pa seveda iz tega, kaj, kaj oni postavijo kot vprašanje, ki jih zanima. Tako je zaznamo. Mamo na eno vprašanje glede metodologije, drugi samo je filozofija za otroke, ki imamo nekako drugo temeljo. Mislim, da tudi sem, sem filozofija za otroke, ampak je tudi uh, filozofija otrok, pa da uh, bi lahko tudi filozofija otrok. Če, kar bi rad povedal, je, recimo, če imamo eno kulturo, ne, ki je drugačna, recimo, od tega, da jo lahko spoznavamo, njeno filozofijo, ne, uh, preko pač naših konceptov. To metodološko ne gre, potem vidimo samo skozi naše prizme. Najboljše je, če nam nekdo uh, iz te kulture pove, samo s svojimi koncepti ne ki so tam nastajili. Ker se mi pa pri otrocih zdi, da je ker imajo otroci nekaj svoje lastne koncepke, ki, ki bi imeli neko kontinuiteto, ne? tako imajo nekaj kultura stoletno, 100 tisočletno kontinuiteto. Ne? Hočim to reči, da si težko predstavljam, da nekoč obstaja filozofija otrok, katedra, ne? kjer je predstojnik, en otrok, ki je star šest let, ne? ki pa bi najboljše vedel, ne? kaj se kaj je filozofija otrok, ne? če razumete, kako hočem povedati. Ne? Ker je ta vprašanje, ki se mi vida, to so vprašanja odraslih, ki pač se stavimo otrokom, ne? potem pač z njimi debatiramo, poskušamo pač razvijeti. Jaz recimo kot otrok, pač mene ni zanimalo, kaj je pravično, kaj ni. Ne? kaj država potom. Na mene je zanimalo, kako pridem dalje čez level 2 ne, na Gameboy, ali pač a, ne vem, kako toločenje druge a, probleme reševati, ali vprašanje, ne vem, zakaj je pač tisto zeleno, tako je, ali pa solmce, zakaj vzhaja vsak dan. Ne, pač, a, a, ali obstaja kako je stalno vprašanje, ki imajo otroci? Ne, oziroma, kako je to vezano tudi na okolje, kjer se izvaja filozofija za otroke? Ne, Ker, recimo, če imamo neko dobro vzrečo okolje, ne, okolje, kjer pač, a, so otroci preskrbljeni, ali so še del neke manjšine, ne, se jim porajajo tukaj vprašanje. In tudi pač to nekako bojijo, kako otroci sami sebe razbijajo, a, kako pač je treba da njih pristopiti, kako a, čim govorijo. Zdaj, pač, a, zdi se mi, da filozofija za otrok, ki s poročenje o po otrocih, kaj so lahko, kot kritična biti. Mi smo vsi otroci odprti, tako da bi si mislili. Če človek doživi nekaj v svojem otroštvu, potem je to, da je tam zadnje. Recimo, jaz sem hodil v Teodorus, tukaj navačik šah, mi smo bili dve skupini, ješki in vrane. In je bilo tako jasno, ne, da smo v osporu. Ja, jasno bilo, pač, uh, vsi smo se pač imeli, ne, tudi boljši in uh, smo že navadili, ne, da je do neke konfrontacije. Ne. Tudi smo bili odprta bitje. Ne. Bilo pač, uh, ni bilo več vprašanja, ali smo si enaki, ali tudi bilo pač uh, vprašanje, kako smo mi boljši. tu se je tako izgubilo na institucionalni ravni uh, to, uh, to semen, ki bi ga lahko zanimljali mogoče. Te... No ta učinave kisimi poprave, potem a, ki ga imate, je to, ko človek mora pač nekaj to predstaviti tistim, ki nam bodo dopisali pa bo rekli za to počnete. ne, neče sami ekskurzije akademijo, da ko spodbite pojegnano, ne, da se s tem okvarja, ne. Kako se potem ti filozofija trok izgubi, ne, na poti, ne. Kako a, se mora tako lovedit, spodto ustare, ko se potem zgodi pač njihovega čnjovega Na tem tukološke ovigrati in ima. To no, je tega Že po imenovanju, filozofi four children. Že skor, zelo zgodan, so nekateri v drugi raz filozofi mm. Ta four je za otroke nekako zapravo za to, da je skupaj z otrokem. In Gerard Mathev je skušal različiti malo disciplino filozofijo, ki kjer šla, se to stopa v življenju človeka, ne, nekako filozofsko skušal vse En del tega, kar on počeli, je povezano tem, da, da pomagamo misliti izkusko, ko ga ima. E, izkus izkusko to je seveda drugačno od izkusko. Preprosto. Če ga ne vrte, boste opazni, da, da boste šli taško ne vece, ker bo tisti čist skladal, ker bo čist, čist e, ker bo je drugač. E, opazili da se, kak situira fizično. E, in če se pogovarjate s temi odlo, in njihov visel in sled nekoliko zavakljajo. Ne, zavakljajo dva načina. Na en ne način, meki otroci je priprosto ponavljajo tiste, ko so svišali do vlastnih. Zelo upir, upirajo vse, kar je v proplih, ti se pa v njih nabirajo. En so sposobni potem tem diskursu, ko je bilo zelo. V drugi strani znajo, da uh, se zelo i grezi drajajo nekaj cilj vlastni, da ne ne, nekaj malo toliko se izkar problemov ne da ne, ne moramo več tega spriščenjev za vsa domisljenja. In prodejmo veliko dobro. Tako našem pravpistarati, da šte ne ste bate še potencijranje naših prižavljenj. Od tipa se se te strani poskušali misliti. A. Gotovo, nekako rečemo, vsaj povrb, da skozi ta proces, Z otrokom pomagamo, da najdejo besede, s katerimi bodo misli svoje iskustvo. Nekaj element z tega, tako zapravo pomisli tudi, še reklam, bilozenjska filozofa vzgoje, tudi element vsake dobre edukacije je to, da ima otrok prostor svobode, kjer lahko misli svoje iskustvo in kjer lahko, pokajni varen, upili nekaj novog svet. Se pravi, da je nevarnost tega, da preprosto usiljujemo otroku nekaj. Ampak v resnici je pri filozofiji za otroke pogosto to, da tisto, kar uspe, in veliko večina učiteljov niso filozofi, kar jim uspe, je, da otrokom dajo veselje. Ker jim uspe, da otroke poslušajo, ker jim uspe, da otroci poslušajo drug drugega. No, in pa uspejo zdaj poskušati te stvari misli. Tako da, ni toliko tisto, kar bi v da ne bi vrtavil tega da bi nam usiljal nekaj svojega. Bolje je zdaj vprašanje, kako filozofsko tradicijo izkoristiti. Ne, ker v resnici se pogosto upelje ta dikotomija med filozofsko tradicijo in te iz moje perspektive je preprosto škoda, da bi nove generacije znova in znova nekaj, kar so filozofi že mislili. Ne, ne pomeni, da je treba preprosto reproducirati nekaj, ampak smiselno je uporabiti tisto, kar je bilo že mi še. Tukaj se mi ne zdi, da je go treba šoli kaj posebej dodati. Recimo, Vaš prav je, ha, se že vsi utvarjamo s filozofijo, jaz bi to dodal. Seveda, vsi učitelji se utvarjajo s filozofijo. Napravo, ker tega zares ne upazijo, se utvarjajo slabo filozofijo. Ker vse v šoli se bodo utvarjajo s šolepa in pravica. bodo vreli človek in pravica. Teba še vprašam, čakaj, kaj je ta sočna reka na To bodo razumeli kot nerelevantno vprašanje. In bodo trebali ustrajati, da bodo nekako razumeli, da se te pa res vprašamo. In potem je bilo grozo, ker ne bodo imeli noben odgovor na to vprašanje. Uh, tako da v šoli je filozofija vse čas prisotna. Ampak je, ker ljudje nimajo čutka, zato upazijo, da se tega zelo res ne opazijo, se temu izognejo. In otroci se vse čas znašle v šoli s filozofskimi vprašanji. Ki je učitelj ne zna tematizirati. In otrok, ki bo imel občutek za ta vprašanje, bodo preslišali, da ne? bo nezažene. Preprosto tega, ker učitelj ne bo slišal tega, kar je tukaj. Filozofi slišmo, kako je pravzaprav nečelje, če povem zelo splošno, kako je vsak vedno zelo krhka ki v šoli poskušajo zmerajti in zagovarjati neko koncept vednosti. To preprosto je tako. In ko filodofi nečnemo spraševati, aha, kako pa je to, tko? kako pa to vemo, to zbuje ne mogo, da se imamo nekaj trdne temelje. Seveda, pride virus in ne, ne nadamo a vidite, da ta silna znanost neč ne ve o tem virusu. In potem daje neke podatke, ker vidite, Vse, kar povejajo, je tako silno zavajajoče, da to mi bi rabili odgovor na neko vprašanje, ki pa mi ne da zato vam povejajo, da, ko nekdo diha, je virus še tri metre za njih. In potem je mislil, aha, bolj da ne grem na cesto, se bom okužil od tega virusa. aha, še po treh tednih so najdel virus na Ladi. E? In to so seveda uspeli nakolo ugotoviti, niso pa ugotovili, da je ti uspeli še kaj živo ali še kaj dejavno, nekakšna nevahvala, da se bodo vkužali. In ne radimo opasti, kot je ta znanost silno krhna, kako malo odgorovno lahko da. In v tem so ljudje razočarani na znanosti. Sej znanost je vazmerji tako. Sej znanost je to krhna. Se pravi, da nekaj filozofska refleksija je v temelj šol, samo da je zanimale. Nič ni treba, kaj posegi dobaljati, samo tisto, kar že tam je, je treba tematizirati. Zato je šla bolj enodimenzialna, ker so tisto filozofsko sobino, ki tam je, ampak potrebuješ nekaj izobrazbe, da je pavoš, pa da veš, kaj si mora narediti. In v tem smislu se v tem izobrazbo reducirati. bi filozofija lahko to izobrazbo v otroku druga Pa je pač ne. Ni pač kriva samo družba, krivi smo tudi filozofi, ki so nam da ne znamo pokazati, da smo jih pripričali. V Gotovi, tam, kjer je filozofija za otroke bolj živela, še tam so bile skupine entuzijastov, ki so se znali organizirati, pa so znali vrtaviti ljudi, pa so znali postopno ljudi pokazati video, da to deluje lepo povremno. potem je lažje, kje več dosež. Res prej, da potrebujete, da so skupina ljudi, ki ste pripravljena, časa delati in tu zajasniče. Zdaj, kar že energije, da bi toliko časa je bilo zelo azuziastično, ker tudi seveda pomeni da greš kažeš in prej. Neki gozomnici, ki sem mordila tam očetno s kot pa med ljudmi, so neke stvari pomembne in lahko ali Jaz bi mogoče povabila, da se podružimo. Zdaj gre tu naprej projekcija filma, v katerem boste videli točno to, kak, kak poteka v bistvu tak program ali pa izvedba med otrok. Če imamo samo, imamo prakso, filozofijo je zelo tečno posmeti. In tudi ta film, ki ga bomo zdaj videli, ne? teda nekaj vse produk tega inštituta v Gracu vidlja, in raziskave, ne? Tako, ki živi moč, ki več povele, ti oče, da bi dvoževankji v moderacijom vse zbalosti in pretravljajo, mislim, da že čez meja imamo te sferi dosti površa vrejeno. Ta firma, ki ga bomo zdaj, ki je nek način, neka zbirka nekih misli, vprašanj, ki potrovce postavljajo. No. Tu ne vidimo dobeno metodobije, ne vidimo samega procesa, pravzgozen stavljanj nekih vprašanj, in nekih pozdoborov, ki potrovci, pa ki troci, pač hodni ta proces dajajo. Ne. Da, nek način ni to ravno Zatroke, sama zatroke, je veliko težja in je veliko ja. primer tem in ja, takih ja, rečin. No, jaz sem a, pač prinesla tudi ključek za nekaj fotografij, mi, ki so nastale na naši šoli. Na. Jaz imam tudi veliko posnetkov, audio posnetkov naših ur, a, tisto zdaj nima smisla predvajati, je pa tu en tako pogled, to je recimo bil Svetovni dan filozofije, ali pa nekaj tudi takih vprašanj, ki nastajo, pa tudi neka struktura, ne, ko se vidi, da učenke pišejo vprašanje na pablo, kar je tudi sicer struktura ure filozofije za otroke, ali pa raznolikost dela ne vem, v, v krogu, v manjših skupinah, v, v zami zonah lehi in tako naprej. To je tudi, tudi doktor Kotnik, ki uh, sem ga že prej pohvala, pa bi da rada še enkrat, pa tudi zahvala delko. Uh, za to, uh, to so recimo študenti, ki imajo prakso pri nas. Ne. To se meni osebno tudi zdi pomemben vidik. Uh, mislim, Pomembno, pomembna dejavnost delka dati študentom priložnost videti, kako filozofija v osnovni šoli sploh zgleda, ne? ker je velika razlika, če prideš ti v gimnazijo, v četrti četvrtiletnik, kjer so že na nek način, ne bom rekla, izoblikovane osebnosti, ampak vseeno na nivoju ne? in tu, kjer je v bistvu proces Zdaj, recimo, bil bilo videno čestega do devetega razreda v napredku in postavljanje vprašanj, in same diskusije. Od, od posameznega do splošnega, od izkustva, od mnenja k, k nekemu tako, da mogoče samo pač tak uvid v tom. Okay, naj s tem zaključimo, pa premaknemo diskusijo. boče ven, v bolj svež zrak, vabim tudi k pokušini vegetarianskega prigrizka, pa seveda ko filma, pa družanju. Hvala vsem za obisk in da bo tako